Pillanatnyi pénzzavar. Ennek semmi tanulsága nincsen. Vagy ha van, ám lássák önök, én kezeimet mosom. Az ember megszokja a rendes koldus előfizetőit, akik évek óta rendesen jelentkeznek. Az ember néha nem fizeti ki a gázt, néha nem fizeti ki a villanyt, és bármi hihetetlen nem fizeti ki például a rokkantadót. De hogy a koldusnak az ember azt mondja, Néze, fiam, most nekem is rosszul megy, pláne máma, véletlenül éppen. Nem, ugye ez nem megy. Hogy mennyire nem megy, azt éppen ma délután tapasztaltam. A nagy kávéház asztalához, ahol csendben üldögélek, oda jön a fejlővéses. A fejlővéses minden délután megkapja húsz fillérnyi járandóságát, nem is szól, csak odáll az asztalhoz és vár. Most is. Kotorászok a zsebemben, mi az. Az apró pénztárcámban nincs semmi. A nagy tárcámat meg úgy látszik otthon hagytam. A helyzet kezd kínos lenni. A fejlővéses áll és vár, nyugodtan áll és szerényen, de az arca nem árul el részfétet vagy megértést. Lopfará nézek. A ebben egy pillanatra, mintha mégis megszállnál kínos zavaron de aztán, úgy látszik, megkeményíti különben jóságos szívét. Sajnálom, ez van a tekintetében. Tudom, hogy kellemetlen, de hát beláthatott barátom, a mai súlyos gazdasági helyzetben nincs módon van neked ajándékozni, vagy akár csak hitelezni is. Nem, még húsz fillért se, sajnálom. Velem is szigorúak. Én se kapok. Senki mi éljé Elvörösödöm. Felállok. Várjon egy percig, vetem oda hanyagul. Körülnézek a kávéházban. Talán van valami ismerős. Aha, a bankigazgató úr. Már tartok is feléje. Mire odaérek, elfogy a bátorságom. Nem, éppen olvas. Nevetséges. Ehhez valami vicet kellene mondani, hogy húsz fillért kölcsön kérjek. Nincs kedvem viccelni és most odaálljak magyarázni, hogy otthon felejtettem a tárcámat. Eh, nem. A kávis. Ugyan, ilyesmi miatt szólni nem lehet. Hopp, megvan, a főpincér Nem lehet. Éppen azelőtt a társaság előtt áll, akik mindig kíváncsian átnézegetnek rám. Nem adok nekik alkalmat bepillantani az életembe. Alá szolgálja, nagyságos úr! Megfordulok. A féllábú koldus, az én kedves, vicces bohény barátom. Barátságos, előzékeny tekintettel néz rám. Erre már elönt az akasztófa humor. Jókor jön, éppen nekem kellene húsz fillér, nemhogy adni tudjak. De kérem, nagyságos úr, tessék parancsolni, kiáltja vidáman. És már nyújtja is felém. Az asztalomnál még mindig ott áll a fejlődéses. Komoran, nyugodtan, kérlelhetetlenül vár. Hála Isten, mégis ki tudom fizetni. Jó, ha az embernek összeköttetései vannak pillanatnyi zavarában.